Сонце вже показалось і пекло камінь. Татари злазили вгору добре відомою їм стежкою, витягшись у лінію, як колонка мандруючих мурах. Передні мовчали, і тільки ззаду рядка сусіди перекидали словами. Нурла виступав з рухами гоншого пса, який нюшить уже дичину. Мемет, червоний і понурий, помітніше шкандибав. Хоч було ще рано. Сірі маси каміння нагрілися вже як черень печі. По їх голих випнутих боках, то круглих, як велетенські шатра, то гострих, мов вершечки, заклятих хвиль, слався м'ясистим листом отруйний молочай, а нижче туди і к морю сповзав по місциньові груди каміння ярозелений зелений капорець. Вузенька стежка, ледве помітна як слід дикого звіра, Щезала часом серед кам'яної пустині або ховалась під виступом скелі. Там було вогко і холодно, і татари піднімали фези, щоб освіжити голені голови. Звідти вони знову вступали у піч, розпалену, душну сіру і залиту сліпучим сонцем. Вони уперто дерлись на гори, подавшись тулубом трохи вперед, погойдуючись злегка на вигнутих дугою татарських ногах, або обминали вузькі й чорні провалля, черкаючись плечем об гострий бік скелі та ставлячи на край безодні ноги з певністю гірських мулів. І чим далі вони йшли, чим важче їм було обминати перешкоди, чим сильніше пекло їх зверху сонце, а знизу камінь, тим більше завзяття відбивалось на їх червоних, упрілих обличчях, тим сильніше запеклість випирала їм очі злоба. Дух цих диких ялових голих скель, що на ніч умирали, а вдень були теплі, як тіло, обняв душі покривлених, і вони йшли обороняти свою честь і своє право з незламністю суворої яйли. Вони поспішалися. Їм треба було перейняти втікачів, поки вони не добралися до сусіднього сільця Суаку та не втекли морем правда, і Алі, і Фатьма були тут людьми чужими, не знали стежок і легко могли заплутатися в їх лабіринті. На це рахувала погоня. Проте, хоч до Сауку лишалось небагато, ніде нікого не було видно. Робилось душно, бо сюди в гори не долітав вогкий морський вітер, до якого вони звикли на березі. Коли вони спускались у провалля або злазили на гору, Дрібні колючі камінці сипались їм з-під ніг, і це дратувало їх, упрілих, стомлених і лихих. Вони не знаходили того, чого шукали, а тим часом кожен з них покинув у селі якусь роботу. Задні трохи припинилися. Зате Мемет поривався наперед з затупаненим зором і з головою, як у роз'юшеного цапа, і шкутильгаючи, то виростав, то опадав, як морська хвиля. Вони почали тратити надію. Нурла опізнився, це було очевид'ячки. Проте йшли.